62. Бункер 17. Джулієта натягла комбінезон і несподівано запанікувала. Передбачала, що спускатися під воду буде страшно, але крижаний страх наповнив її вже тоді, коли надягала комбінезон для очищення. Унузи живота ніби відкрилася порожнеча. Жінка намагалася опанувати себе і краще контролювати дихання, поки Соло застібав блискавки та кілька липких стрічок на спині. «Де мені ж? Спитала вона, плескаючи по кишенях на грудях і шукаючи між інших інструментів. «Ось тут», – відповів Соло, нахилився і дістав ножа в Джульєти з сумки. З бідрушника і комплекту одягу. Він передав ножа руків їм уперед, і Джульєта поклала його в грубу кишеню, яку пришила до комбінезона на животі. Із цим ножем у зоні досяжності дихалося легше. Цей інструмент із горішньої кав'ярні був своєрідним страхуванням. Жульєта звикла торкатися до нього так часто, як колись дивитися на старий годинник на зап'ясті. «Не поспішай з шоломом», – сказала Соло, коли він підняв його з підлоги. «Візьми спочатку ту мотузку», – махнула рукою в грубі рукавиці. Щільна матерія комбінезона з двома шарами підкладки мала зберігати тепло. Жулієта сподівалася, що це спрацює, і вона не замерзне на смерть глибоко під водою. Соло підняв моток, зв'язаних до купи мотузок. На кінці був прикріплений великий розвідний ключ завдовжки, як його передпліччя. «З якого боку?» – спитав він. Жул'єта вказала на вигнуті сходи, що вели у воду. зеленаво від світла аварійних ламп. «Опускай її потроху і тримай так, щоб не зачепилася за східці внизу». Соло кивнув. Поки він опускав мотузку у воду і вага металевого ключа тягла її глиб, Жул'єта перевіряла, чи всі інструменти на місці. У одній з кишень лежав набір викруток, у іншій вилковий ключ, у кишені номер 4 кусачки. Під час перевірки тих кишень її заполонили спогади про недавню прогулянку зовнішнім світом. Вона ніби знову відчула, як на шолом обсипається дрібний пісок, як спливає запас кисню, пригадала, як гупають отрамбованою землею важкі чоботи. Схопилася за поруччя і спробувала думати про щось інше. Будь-що інше. Кабелі для подачі електрики і шланг для повітря – Зосередженість. Їй це дуже знадобиться. Вона глибоко вдихнула і глянула на бухти нових труб і дротів, що лежали на перекритті. Згорнула їх вісімкою, щоб не заплуталися. Гаразд. Компресор готовий. Усе, що мав робити Соло, просто слідкувати, щоб у неї внизу було все необхідне, щоб вона не опинилася у пастці. «Ключ на дні!» – сказав Соло. Джуліята спостерігала, як він прив'язує мотузку до поруча. «Сьогодні він був у доброму гуморі». Енергійний, здавалося, навіть розум його прояснів. Це був гарний день для того, щоб нарешті дати всьому цьому раду. Перемістити воду до водоочисного заводу було б нераціональним і лише тимчасовим вирішенням проблеми. Час запускати великі насоси внизу, щоб вони як слід викачували воду та заганяли її у землю за межами бетонних стін. Джульєта посунулася до краю майданчика і глянула на масну поверхню брудної води. Хіба не був цей план божевільним? Хіба не має вона боятися? Чи, може, її набагато більше лякали роки, які довелося б витрачати на безпечний спосіб відкачування води? Більшим ризиком, здавалося, перспектива жити тут, що не день, втрачаючи часточку здорового глузду. Те, що вона збиралася робити, нагадувало недавній вихід назовні. Джульєта сказала собі, що таке в неї вже було, і вона вижила. Хіба що цього разу безпечніше? У неї не обмежений запас кисню, а внизу – жодних токсинів, нічого, що могло б її роз'їсти. Жінка глянула на своє відображення у нерухомій воді. У громісткому комбінезоні вона здавалася велетенською. Якби Лукас стояв зараз поряд, якби бачив, що вона збирається зробити, чи відмовляв би він її? Джуліята подумала, що, напевно, відмовляв би. Як добре вони взагалі знали одне одного. Навіть бачилися лише двічі. Чи тричі. Але відтоді вони спілкувалися більш ніж 10 разів. Чи могла вона знати його лише з розмов, з історії дитинства, з його заразливого сміху, який звучав у ті дні, коли все інше змушувало її плакати? Чи на тому електронні листи коштували так дорого, щоб не дозволяти таких стосунків? І як вона могла стояти тут і думати не про свої вічайдушні плани, а про чоловіка, якого майже не знали? Можливо, Лукас став її рятувальним тросом, надією, що поєднувала з домівкою. Чи він був радше тонким промінчиком світла, що час від часу прорізував пітьму маячком, який вів її? «Шолом?» Соло стояв поряд і спостерігав за Джульєтою, стискаючи блискучий купол шолома, до якого був прив'язаний один єдиний ліхтарик. Джулієта потягнулася по шолом, перевірила, чи міцно тримається ліхтарик, і спробувала відігнати зайві думки. «Спочатку подай повітря!» Звиліла вона, і вімкни рацію. Соло кивнув. Джулієта потримала шолом, поки він під'єднав шланг до отвору, просвердленого в комірі. Коли він клацнув і став на місце, почулося шипіння кисню. Рука Соло торкнулася до її потилиці, коли він вмикав рацію. Джулієта опустила підборіддя, стискаючи саморобний перемикач, вшитий у підкладку. — Прийом, прийом, — сказала вона. З рації на поясі Соло почувся дивний писк, а далі вирвався її голос. Нато гучно!» – мовив він, налаштовуючи звук. Джуліета підняла шолом і надягла його. Екран і пластикові кріплення були зняті. Здершив фарбу з зовнішнього боку, Джуліета отримала майже цілком прозору пластикову напівсферу. Було приємно знати, хоч би що вона там побачила, це буде справжнім. «Усе добре?» – голос соло звучав приглушено через герметичне з'єднання між шоломом і комбінезоном. Джуліета підняла великий палець. Далі вказала на компресор. Чоловік кивнув, присів біля машини, почухав бороду. Джульєта спостерігала, як він під'єднує живлення до переносного приладу, п'ять разів натискає на ручку запалення, шарпає пусковий дріт. Маленька машина виплюнула хмарку диму і ожила. Навіть попри гумові опори, вона підстрибувала і гриміла на градки перекриття. Джульєта відчувала вібрацію подошвами. Чула віддалений шум крізь шолом і могла собі уявити, який гуркіт котився сходами мертвого бункера. Соло ще трохи притримав дросіль, як показувала Джулієта, а далі втопив його до кінця. Машина трохкотіла і пихкала, а він дивився на неї знизу, усміхаючись в бороду, і чимось нагадував тих собак із відділу постачання, що не зводять відданого погляду зі свого господаря. Джулієта вказала рукою на червону каністру з запасом пального і знову підняла великий палець. Соло відповів так само. Джулієта почвалала до сходів для рівноваги, тримаючи руку на поруччі. Соло притиснувся повз неї до прив'язаної мотузки. Простягнув руку, щоб жінка мала за що триматися, спускаючись слизькими східцями у незграбних чоботях. Вона сподівалася, що у воді рухатиметься легше, але, напевно, знати не могла. Це було просто припущення, те саме, що допомагало їй відгадати призначення машини, лише оглянувши її. Інтуїція. Джулієта зробила кілька кроків по сухому, а далі її чоботи розітнули маслянисту поверхню і намацили сходинку під водою. Жінка спустилася ще на дві сходинки, перечуваючи, що крижаний холод отот от скує тіло, та цього не сталося. Комбінезони, дві підкладки тримали тепло. Було навіть спекотно. Джулієта бачила, як всередині шолома збирається конденсат. Натиснула під кнопку рації та попросила соло відкрити клапан, щоб впустити повітря. Той поколупався в її комірі і повернув маленький важель. Потік кисню зашипів біля вуха, і Джульєта відчула, як комбінезон роздувається. Другий клапан, який вона вкрутила в комір з братилежного боку, з репінням відкрився і випустив надлишковий тиск, щоб її комбінезон і, як вона здогадувалась, її голову не розірвало. «Тягарі!» – попросила Джуліета, натискаючи кнопку рації. Соло побіг назад на майданчик і повернувся з двома круглими шайбами від гантелі. Став навколішки на останній сухій сходінці, прикріпив їх під коліньми Джульєти грубою липкою стрічкою, глянув на неї, що далі. Джульєта спробувала підняти одну ногу, другу, перевіряючи, чи надійно закріплені тягарі. «Дріт!» – наказала вона, вже потроху звикаючи працювати з рацією. Це була найважливіша частина. Електроенергія з ІТ-відділу мала запустити мертві насоси внизу. 24 вольти струму. Джулієта встановила на майданчику перемикач, щоб Соло міг перевірити насоси, поки вона ще буде під водою. Не мала жодного бажання пливти з дротами під напругою. Соло розмотав три з половиною метри подвійного дроту і зав'язав петлю довкола її зап'ястя. Його вузли були міцними як на мотусі, так і на дроті. Упевненість Джулієти в успіху справи міцнішала що миті, а дискомфорт від комбінезону став менше відчутним. Крізь прозорий пластик шолома вона бачила, як Соло посміхається, стоячи на дві сходинки вище і зблискуючи жовтими зубами крізь неохайну бороду. Джулієта посміхнулася у відповідь. Не рухалися, поки чоловік вовтузився з прикріпленим до шолома ліхтариком, щоб його вимкнути. Батарейка повністю заряджена, тож протримається цілу добу. Мабуть, набагато довше, ніж потрібно Джулієті. «Добре», – сказала вона, – «допоможи мені перелізти». Відпустивши контакт рації, який затискала під боріддям, жінка повернулася, перехилилася через поруча, лягла на нього животом і посунулася. Це було неймовірне відчуття, ось так кидатися за поруча. Схоже на самогубство. Це були центральні сходи, це був її бункер. Вона була за чотири поверхи від машинного, під нею зяяв увесь той простір, куди стрибали лише божевільні, а вона йшла на це з доброї волі. Соло допоміг їй перекинути ноги з прив'язаними тягарями. Спустився на першу затоплену сходинку, щоб допомогти їй. Коли Соло підняв ногу, Джульєта перекинула її через поруччя. Раптом опинилася верхи на воській слизький критцеві поперечення, не знаючи, чи справді вода втримає її, чи справді пом'якшить падіння. Це була мить цілковитого сум'яття з металевим присмаком у роті. Шлунок провалився, вона відчула гостру потребу випорожнити сечовий міхур. Усе це тривало, поки Соло перекидав другу її ногу через поруччя, а Джулієта відчай душно силкувалася спіймати рукою в грубі рукавиці мотузку, яку він прив'язав, і гучно ляскала чобітьми по масній плівці на поверхні води. Дідько. Джулієта видихнула і почала хапати ротом повітря. Таким несподівано швидким виявилося занурення. Її руки й ноги обхопили мотузку, що звивалася у воді. Тіло тіліпалося в пухкому комбінезоні, і це нагадувало істоту, що намагається вискочити із власної шкіри за великою для раптом високого тіла. «Усе гаразд?» – укнув Соло, рупором приклавши долоню до вороди. Джуліта кивнула, хоча я й шолом не вирухнувся. Вона відчувала, як тягнуть донизу тягарі. Хотіла сказати Соло ще з десяток слів, про щось нагадати, щось підказати, побажати удачі, але музик був надто збуджений, щоб думати про рацію. Натомість вона трохи розслабила руки і коліна, відчула, як мотузка зле чутним репінням ковзає е комбінезоном. Почалося тривале занурення.